Як вчасно надійшла до нього ця печальна звістка. Вона, як мечем, в одну мить розрубала усі його сумніви і вагання. Від села до села, від міста до міста полетіла радісна вість. Батий повернув назад. Першим із вінценостів дізнався про це Бела. Переконавшись, що це правда, він залишив острів, на якому рятувався, і поспішив до своєї розтерзаної столиці Естергома. З Угорщини вість перекинулася у Словаччину, Моравію, Чехію, Польщу. Долетіла вона і до Галицького, та Київського князівств, та до князів, що знайшли у Польщі притулок. Данило Романович попростував до Галича, щоб самому побачити страшні руїни своєї столиці. Його брат Василько Романович повернув до Володимира, а Михайло Чернігівський, що зовсім зубожив і постарів за часи лихоліття, з великою сім'єю, нечисленною челіддю та двома чи трьома десятками гриднів потягнув до Києва свого останнього князівства. Їхати йому було далеко, пробирався майже безлюдними дорогами з острахом. Всюди спалені міста, розорені села, поля позростали бур'яном, а серед бур'янів та на згарищах міст обглемедені звірями та здичавілими собаками людські кістяки. «Свят, свят, свят, хрестилися, княгиня! Куди ми їдемо, Боже мій?» У Луцьку їх перестріли монголи. Дізнавшись, що перед ним князь Київський, дорогачий сказав, «Можеш їхати далі, каназ, збирай людей, хай безсерменам платять ясак, і мал податок за землю, і купчур за скот, і мит з торгівлі, і тамгу з ремісників». Неємне дорожній податок і подушний, і подсошний, і мимоїжджий, і становий, і поклінний, і поминний, і покормний, і ратний, і податок ханської ловитви, бо земля знелюдніла, ні з кого зараз брати, їй. Примітка. Бесермени, збирачі податків, звідси наше слово бусурмени. Ясак – податок. Дивний татарин. Князь не все второпав, що говорив другачі, але зрозумів, що їхати далі можна, і через Житомир та Білгород попростував до Києва. Білгород, літня резиденція пращара Володимира Святославича на Ірпені, стояв пусткою жодної живої душі. Все спалене, зруйноване, знищене. Подорожніх тут застала ніч. Але моторошна тиша і трупний запах, що ще й досі висів у повітрі, змусили їх швидше залишити місто. Переночувавши в лісі, вранці рушили до Києва. Коли показалися високі дзвіниці хранів і київські заборола, князь Михайло перехрестився і заспішив. Швидше, швидше! Але стумлені коні не хотіли поспішати. І невелика валка під'їхала до білгородських воріт лише о півдні. Ворота були розбиті, дорога до них почала зростати бур'янами. З придорожніх кущів витнувся якийсь обірванець. Побачивши озброєних вершників, кинувся тікати, та й затримали його і привели до князя. Чого тікаєш? спитав Михайло. Злякався, думав, мунгали, відповів обірванець. Аж виходить свої. Скажи, дорогачі у Києві є, немає. А Баскак? Баскак-куремса сидить у Каневі, а сюди присилає своїх бессерменів. А хто ж тут за старшого? Боярин Дмитро. Боярин Дмитро? То він живий? Вигукнув вражений князь. Оце так новина. І де його знайти? Київ же сплюндрований, як і інші міста. А де йому бути, звичайно, вдома? Його дворище збереглося, одно з небагатьох. Ось як, тоді рушаймо. Спасибі тобі, чоловічі. За якийсь час валка під'їхала до двору боярина Дмитра. Князь кинув поводи гридневі і загрюкав у ворота. Ворота відразу розчинилися, ніби його тут давно ждали. Боярин Дмитра князь упізнав відразу, хоч і схудлий, посивілий, він був такий же міцний, широкоплечий, як і раніше. Стояв посеред двору біля колоддя. І дивився, як молодий челядник шкреблом, соломіним віхтем та водою, яку набирав з коріта ковшиком, чистив коня. Наскрив порід, Дмитро повернувся. Довго вдивлявся в прибулого, а тоді, впізнавши, кинувся з розпростертими руками наперед. «Княже, от несподіванка, яким побитом!» Вони обнялися, почоломкалися. не повертаються до розорених гнізд, а люди повертаються, от і я повернувся, та не сам». «А зі всім родом, приймай, боярини, якщо має з чим пригости, бо ми здорові і голодні, і зморені. І дай притулок, поки я влаштуюся на княжому дворі». На княжому дворі все спалено, княжа, одні стіни кам'яні стоять. Михайла ця звістка приголомшила. «Як? Так-таки нічого не лишилося? Та ти не хвилюйся, княже. Попервах, зупинися у мене, шматок хліба знайдеться». А там подумаємо, як далі бути. То, може, який монастир уцілів? То я там знайду пристановище. Жоден не вцілів. Все розграбили, сплюндрували кляті. Лавра стоїть пусткою. Більшість братів монастирської загинула, захищаючи свою обитель. Решта, коли несила було триматися, заховалися в печери. То нечистивці запалили при вході багаття з сирого дерева, Напустили в диму, вихід засипали землею, і всі, хто там був, подушилися. Боже, Боже, прошепотів Михайло, який жах! Що ж мені робити, невже в усьому Києві не вціліло жодного порядного будинку для мене та моєї родини? Дмитро навіть замислився, потім пальцями постукав себе по лобі. Не все понищили безбожники, пам'ятаєш, княже, загорядній двір на Песовому острові, що на Дніпрі. Так ось він зберігся. Татари побоялися перебратися туди по тонкому льоду, щоб не потопитися. От челік і зберегла все, і худобу, і коней, і рибальські снасті. Може ж там, якщо не знайдемо нічого кращого, зупинитися.